Fünf Freunde, Folge 145 Fünf Freunde und die Suche nach dem Mondgestein Im neuen Abenteuer der Fünf Freunde dreht sich alles um das Weltall, um Sternschnuppen und um höchst wertvolle Steine, die vom Mond stammen. In einem Planetarium besuchen die Freunde den Vortrag einer Astronautin, von der besonders George ganz begeistert ist. Doch ausgerechnet George gerät kurze Zeit später unter Verdacht, Patricia überfallen zu haben. Grund genug, mit höchstem Eifer jede Spur zu den wahren Hintergründen der Tat zu verfolgen. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Henn und George und Timmy der Hund.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 Die fünf Freunde waren schon seit zwei Wochen wieder zusammen und hatten die Zeit am Strand, auf der Felseninsel oder mit Fahrradtouren verbracht. Und gerade begann ein neuer, sonniger Ferientag. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen. Morgen, George. Guten Morgen, Julian. Das Frühstück sieht ja wieder lecker aus. Mmh, Julian, das mmh. ist es auch. Mmh. Und du musst mal die Äpfelmarmelade probieren mit oh, ja? Früchten aus dem Garten. Oh. Und ich habe Tante Fanny beim Einkochen geholfen. Oh, oh. Mhm. Nein, Timmy, für dich gibt es keine Marmelade. Hier hast du ein Leckerli. Na, Hopp. Hopp. <lacht> <lacht> Ach, Timmy. Morgen allerseits. Guten Morgen, Morgen Dick. Ich verkünde, dass ich nun auch ausgeschlafen habe. Oh, na, das ist ja eine gute Nachricht. <lacht> <lacht> äh, wo bleiben eigentlich Tante Fanny und Onkel Quentin? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht hat das Telefon ein paar Mal geklingelt. Und dann sind beide in Vaters Arbeitszimmer verschwunden. Und da sind sie schon wieder. Hallo, Kinder. Ach, entschuldigt, dass ihr so lange allein frühstücken musstet. Was ist denn los? Ist, ist was passiert? Naja, es ist so, ihr könnt in den nächsten Tagen nicht hierbleiben. Was? Was? Aber wieso denn nicht? Tante Fanny erzählte, dass ihre Cousine in Bristol einen Unfall hatte und nun Hilfe im Haushalt brauchte, zumindest für ein paar Tage. Und Onkel Quentin hatte von einem Kollegen eine Einladung zu einem wichtigen Forschungsexperiment in Sidmouth bekommen, die er keinesfalls ausschlagen wollte. Da Sidmouth, genauso wie Karen, direkt am Meer lag, bot er den fünf Freunden an, sie mitzunehmen. Allerdings hatte die Sache einen Haken. Es gibt in Sidmouth ein Hotel, das noch freie Zimmer hat. Allerdings werden Hunde dort nicht akzeptiert, unter gar keinen Umständen. Und ich fahre unter gar keinen Umständen ohne Timmy weg. Dann bleiben wir eben allein hier. Genau. Ja. George, sei nicht so stur. Du kannst Timmy doch für drei Tage bei Alf lassen. Alf ist nicht da. Der besucht seinen Onkel. Gibt es da keinen Campingplatz? Dort sind Hunde bestimmt erlaubt und wir können doch unsere beiden Zelte mitnehmen. Und mm, Julien, das ist eine tolle Idee. Oder? Fragen wir nach. Tatsächlich gab es einen Campingplatz. Er befand sich direkt am Strand und ganz in der Nähe des Hotels. Und Hunde waren erlaubt. So fuhren die fünf Freunde und Quentin noch am selben Tag nach Sidmouth, wobei Onkel Quentin es vorzog, im Hotel zu übernachten. Während er dort mit seinen Wissenschaftskollegen die Arbeit für die nächsten Tage besprach, saßen die fünf Freunde vor dem Bistro des Campingplatzes. Es war ein Abend Mitte August, also genau die Zeit, in der die meisten Sternschnuppen fallen. Fasziniert beobachteten die fünf Freunde, wie alle paar Minuten ein leuchtender Punkt über den Nachthimmel sauste. Oh, seht mal da, schon wieder eine. Wenn man eine Sternschnuppe sieht, darf man sich was wünschen. Mhm. Da kommt man ja heute Abend vor lauter Wünschen gar nicht hinterher. Naja, du kannst dir doch immer dasselbe wünschen. Da, schon wieder eine. Was sind Sternschnuppen eigentlich? Sind das Sterne, die verglühen? Ich glaube nicht. Die Sterne, die wir am Himmel sehen, sind doch alle so riesig wie die Sonne. Die purzeln bestimmt nicht einfach so durchs Universum. Das ist ja eine gute Antwort. Guten Abend, Mister. Hören Sie uns die ganze Zeit zu? Ihr seid ja auch nicht zu überhören. Und auf den Kopf gefallen seid ihr offenbar auch nicht. Stimmt. Jake Seeker, mein Name. Wie heißt ihr denn? Ich bin Dick. George. Und ich bin Anne. Julian, hallo. Hallo. Und das hier ist äh … Mein Hund Timmy. Machen Sie Urlaub hier, Mr. Seeker. Ah, sagt ruhig Jake zu mir. Ich bin jeden Sommer hier auf dem Campingplatz und genau wie ihr beobachte ich gern Sternschnuppen. Dann können Sie uns vielleicht erklären, woraus die bestehen. Oh, oh ja, das kann ich. Es sind Gesteinsbrocken von anderen Planeten. Man nennt sie auch Meteoriten. Und wieso fliegen die durchs Universum? Nun, ihr wisst sicher, dass in unserem Universum alles in Bewegung ist. Stimmt, der Mond kreist einmal am Tag um die Erde. Und die Erde zieht in einem Jahr einmal um die Sonne herum. Ja, so wie auch andere Planeten um die Sonne kreisen. Aber in unterschiedlicher Zeit. Der Mars zum Beispiel braucht fast zwei Jahre. Und Dabei kann es passieren, dass sich ein paar Steine lösen und auf ihre eigene Reise gehen? Ja, so ungefähr könnte man es sagen. Die meisten Meteoriten, die ihr seht, kommen vom Mond oder vom Mars. Vom Mond und vom Mars. Aha. Aber ein Stein löst sich doch nicht einfach von selbst vom Boden und fliegt ins Universum. Richtig, das geschieht nur, wenn vorher wiederum ein sehr großer Meteorit auf dem Planeten, also dem Mond oder dem Mars, eingeschlagen ist, sodass kleinere Steine mit großer Wucht ins Weltall geschleudert werden. Und dort ziehen sie häufig noch sehr lange ihre eigenen Bahnen. Praktisch wie winzige Mini-Planeten, richtig? Ja, so könnte man es sagen. Manche Meteoriten sind schon Millionen von Jahren unterwegs, bevor sie die Erdatmosphäre erreichen. Hm. Und dann geraten sie in die Erdanziehungskraft und fallen auf die Erde hinunter. Genau. Sie treten dann mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre ein und geraten dabei in Kontakt mit Sauerstoff. Das führt dazu, dass sie in Brand geraten. Und deshalb sehen wir sie am Nachthimmel glühen. So ist es. Die meisten verglühen auch, bevor sie überhaupt auf der Erde landen können. Die meisten. Hm. Das heißt, es gibt ein paar Steine vom Mars oder vom Mond, die auf der Erde gelandet sind? Ja, die gibt es. Meistens sind es nur noch kleine Gesteinsreste. Und sind die wertvoll? Ha, oh ja, ab einer bestimmten Größe sind sie praktisch unbezahlbar. Ein halbes Gramm kostet bereits 500 Pfund. Echt? Wusstest du das schon? Nee. Ich auch nicht. Ja. Wenn euch das Weltall so sehr interessiert, könnt ihr euch ja morgen mal die Sternwarte ansehen. Hier gibt es eine Sternwarte? Ja, das norman Lockyer planetarium Ihr kommt mit dem Bus hin. Ach, und morgen Vormittag hält Patricia Sherman dort einen Vortrag. Sie ist eine der wenigen Frauen, die als Astronautin im Weltall war. Echt? Oh, danke für diesen Tipp, Jake. Da will ich auf jeden Fall hin. Klar doch. ich auch. <lacht> Na, und ich erst. Onkel Quentin freute sich über das wissenschaftliche Interesse der fünf Freunde und brachte sie am nächsten Morgen höchstpersönlich zur Sternwarte, bevor er zu seinem Kollegen weiterfuhr. Die Sternwarte war übrigens eine der ältesten in ganz Großbritannien. Unter ihrer gewölbten Kuppel konnte man mit Hilfe spezieller Teleskope die Sterne erforschen. Doch nun hielt eine berühmte Astronautin dort einen Vortrag. Patricia Sherman war eine sehr sportliche Frau. Sie erzählte von ihren Erlebnissen, während an der großen Kuppel Bilder ihrer Reise gezeigt wurden. Und hier sehen Sie unseren Planeten, die Erde, aus dem Fenster unseres Raumschiffes fotografiert. Es ist schwer zu beschreiben, was man bei diesem Anblick empfindet, aber glauben Sie mir. Es ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Mit seinen Meeren und Landschaften kam mir unser Planet vor wie ein unglaubliches, großes Wunder. Darf ich fragen, mit wem Sie auf dem Raumschiff waren? Oh ja, sehr gern. Es waren noch zwei Kollegen dabei, ein russischer und ein US-amerikanischer. Bis heute verbindet uns eine sehr enge Freundschaft. Und sind Sie mit diesem Raumschiff auch zum Mond geflogen? Was ist denn mit George los? Sie ist ganz aufgeregt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, sie würde am liebsten selbst so bald wie möglich in ein Raumschiff steigen. Nein, die Missionen der Internationalen Raumstation umkreisen die Erde in einer Entfernung von etwa 30.000 Kilometern. Der Mond ist noch viel weiter weg, über 350.000 Kilometer. Aber es gab doch schon Weltraumfahrten zum Mond. Das ist richtig. Die Apollo-Missionen. Sie wurden von 1969 bis 1972 durchgeführt und haben der Wissenschaft sehr viele wichtige Erkenntnisse gebracht. Wegen des großen Aufwandes wurden sie aber eingestellt. Äh, guten Tag, meine Herrschaften. Entschuldigen Sie die Störung. Hey. Was ist denn jetzt los? Na also, also, gibt's ja gar Es ist alles in Ordnung, meine Damen und Herren. Da ist sie ja schon. Sie sitzt gleich in der ersten Reihe. Na dann... Darf ich Sie bitten, mitzukommen? Äh, aber wieso? Entschuldigen Sie, darf ich wissen, was man der Dame vorwirft? Äh, es ist eine reine Routineangelegenheit. Äh, bitte setzen Sie Ihren Vortrag fort. Und äh, Sie kommen bitte mit mir mit. Äh, ja, wenn es so wichtig ist, natürlich. den Vortrag einfach zu unterbrechen. Was was bitte Sie beruhigen gemacht? Sie sich, meine Damen und Herren. Müssen. Es gibt sicher eine ganz vernünftige Erklärung dafür. Also... Mir ist Patricia auch sympathisch. Patricia setzte ihren Vortrag fort, und George bewunderte die Astronautin mit jeder Minute mehr. Als der Vortrag zu Ende war, eilte sie mit anderen Gästen hinaus, um Patricia um ein Autogramm zu bitten. Auch Jake war unter den Autogrammjägern. Doch die Astronautin lief an allen vorbei zu einem Aufseher. Mrs. Sherman, nur eine Hallo? Kann ich Sie etwas fragen? Äh, natürlich, Mrs. Sherman. Warten Sie! N nur ein Autogramm. Bitte entschuldigen Sie mich, meine Herrschaften, aber ich möchte dringend etwas klären. Die Frau, die eben von der Polizei aus dem Saal geholt wurde, was wird ihr denn vorgeworfen? Das weiß ich nicht, Mrs. Sherman, aber es hat sicher alles eine Richtigkeit. Aber es ist eine gute Bekannte von mir, eine Freundin sogar. Mrs. Sherman! Stimmt es, dass Sie immer eine Kette mit Mondgestein um den Hals tragen? Äh, was? Äh, ja, ja. Könnte ich bei Ihnen mal telefonieren? Äh, selbstverständlich. Ich bringe Sie zum Büro. So, meine Damen und Herren, machen Sie doch bitte den Weg frei. Ja, danke schön. Nur ein kleines Autogramm noch. Bitte! Mrs. Sherman! Tja, Patricia Sherman hat wohl gerade andere Sorgen. Sieht ganz so aus. Ach, dann bis später, George. Ja, bis später. Ein wenig enttäuscht verließ George das Planetarium. Ihre Freunde warteten schon auf sie. Und Timmy, der die ganze Zeit vor der Tür geblieben war, rannte ihr freudig entgegen. Schließlich machten sich alle ohne ein Autogramm von Patricia Sherman auf den Heimweg. Sie waren zum Abendessen mit Onkel Quentin im Hotel verabredet. So, da wären wir. Fast pünktlich. Und wo ist Onkel Quentin? Hallo. Ihr seid doch die Kirin-Kinder? Ja, das stimmt. Mr. Kirin hat angerufen. Er wird sich verspäten. Oh, typisch, Vater. Und was essen wir jetzt? Oh, <lacht> Darum hat er sich gekümmert. Auf seinem Zimmer stehen Sandwiches und Getränke für euch bereit. Hier ist der Schlüssel. Prima. Dann ist ja für alles gesorgt. Da ist der Fahrstuhl. Gehen wir. Zimmer 35. Seht mal, wer hier noch wohnt. Aha. Das ist Patricia!" George wäre am liebsten gleich zur Astronautin gelaufen und hätte sie um ein Autogramm gebeten. Doch Anne und julien rieten ihr Patricia erst einmal in Ruhe ankommen zu lassen. Immerhin wussten sie jetzt, in welchem Zimmer sie wohnte. George blieb während des ganzen Abendessens so aufgeregt, wie man es nur sehr selten bei ihr erlebte. Und am liebsten würde ich sie fragen, wie sie Astronautin geworden ist. Man muss bestimmt gut in Sport sein. Und gute Zensuren haben. Das auch. Mhm. Damit kann ich dienen. Aber wie geht es dann weiter? Gibt es eine Astronautenschule oder sowas? Oh, es ist wohl wirklich am besten, wenn du ihr mal einen Besuch abstattest. Einfach anklopfen und fragen, ob du sie was fragen darfst. Genau, das mache ich jetzt auch. Frag ihr kein Loch in den Bauch. Oh. Also, bis später. Okay, viel Glück. George lief die Treppen zur dritten Etage hinunter und fand auch gleich das Zimmer 35. Sie klopfte an. Doch niemand antwortete. Hallo? Hallo, Patricia? Sie muss doch eigentlich hier sein. Die Tür ist offen? Oh, oh nein! Patricia! Patricia lag auf dem Boden und schien bewusstlos zu sein. George prüfte, ob sie noch atmete. Vom Zimmertelefon aus rief sie die Rezeption an und wählte dann die Nummer von Onkel Quentins Zimmer. Julian, ihr müsst sofort herkommen. Patricia liegt auf dem Fußboden. Bewusstlos. Was? Patricia, ist was passiert? Ja, doch. Als alle vier bei der Astronautin waren, schien sie langsam aus ihrer Ohnmacht zu erwachen. Anne gab ihr ein Glas Wasser und Julian legte ihr ein Kissen unter den Kopf. Nach wenigen Minuten erschienen Constable Smith und Constable Winston. Es waren dieselben Polizisten, die schon im Planetarium gewesen waren. Mit Hilfe der Freunde stand Patricia auf und setzte sich in einen Sessel. Allmählich erinnerte sie sich daran, was geschehen war. Ich hatte mein Zimmer gerade betreten und die Tür abgeschlossen. Da klopfte es und ich dachte, das wäre der Zimmerservice. Ich öffnete die Tür, sah aber niemanden. Und plötzlich bekam ich einen Schlag von hinten. Der Täter hat sich bestimmt so neben die Tür gestellt, dass sie ihn nicht gleich sehen konnten. Und dann schlägt er zu. Wie hinterhältig. Das Zimmer sieht allerdings ganz ordentlich aus. Nicht durchwühlt jedenfalls. Hm. Was könnte der Einbrecher denn gewollt haben? Keine Ahnung. Meine Unterlagen für den Vortrag habe ich im Planetarium gelassen, weil ich ihn morgen noch mal halte. Sie haben doch heute den ganzen Tag eine Kette getragen. Ja, das stimmt. Wieso? Naja, sie ist weg. Ja, du hast recht. Könnte sie jemand wegen dieser Kette überfallen haben? Bestimmt nicht. Der Anhänger ist aus Mondstein. Das ist nur ein billiger Halbedelstein. Die Kette hat nicht mal 15 Pfund gekostet. Moment, aber heute Nachmittag haben Sie gesagt, das wäre Mondgestein. Das habe ich ganz bestimmt nicht gesagt. Mit Mondgestein bezeichnet man ja Steine, die sich ursprünglich auf dem Mond befunden haben. So einen Stein trage ich ganz bestimmt nicht um den Hals. Naja, Sie, Sie haben das auch nicht selbst gesagt. Eine Frau aus dem Publikum hat Sie gefragt, ob Sie eine Kette mit Mondgestein tragen und da haben Sie Ja gesagt. Das war bestimmt nur, weil Sie nicht richtig hingehört haben. Sie hatten ja gerade den Aufseher nach Ihrer Bekannten gefragt. Ja, stimmt. Du hast recht. Sind Sie nicht sogar die Polizisten, die meine Bekannte mitgenommen haben? Ja, das ist richtig. Wir mussten nur eine Anzeige überprüfen. Es, es ist aber alles in Ordnung. Sie ist längst wieder zu Hause. Ah, na, das ist ja das Wichtigste. Sagen Sie, Constable, könnte nicht diese andere Frau, also die, die nach dem Mondgestein gefragt hat, ein Motiv für diesen Überfall haben? Du meinst, weil sie glaubte, dass die Kette aus Mondgestein ist? Das werden wir sicher überprüfen. Aber wo wart ihr eigentlich in der Zeit, als der Überfall stattfand? Also vor ungefähr einer Stunde. Wir waren im Zimmer Nummer 64, das Zimmer von unserem Onkel Quentin und haben Sandwiches gegessen. Und kann das jemand bezeugen, dass ihr die ganze Zeit dort wart? Was meinen Sie denn damit? Das ist eine Routinefrage, die ihr einfach nur beantworten müsst. Nein, das kann niemand bezeugen. Und du hast Mrs. Sherman entdeckt, George. Und dabei hat dich auch niemand gesehen? Ja, äh, äh, nein. Nein, nein. Dürften wir euch dann bitten, eure Taschen zu leeren und alles auf diesen Tisch zu legen, was ihr bei euch tragt? Also entschuldigen Sie mal, denken Sie, jemand von uns könnte die Kette haben? Wir müssen das überprüfen. Ja, aber doch nicht bei uns. Anne, die Beamten machen nur ihre Arbeit. Hast ja recht. Okay, also da mal los. Ja, gut. Also, ich habe das in der Tasche. Das in der Tasche. Auf dem Tisch erschienen Geldmünzen, Bonbons, Taschentücher und was sich sonst noch alles in Hosen- oder Rocktaschen findet. Eine Mondsteinkette war natürlich nicht dabei. Schließlich verabschiedeten sich die Constables und Patricia bat die Freunde, sie allein zu lassen, dass sie dringend telefonieren wollte. Beim Hinausgehen hörten sie noch, wie Patricia eine Leisa anrief. Lisa, bist du es? Als die vier das Hotel verlassen wollten, wurden sie vom Portier aufgehalten, der ihnen erneut etwas auszurichten hatte. Onkel Quentin hatte von dem Zwischenfall erfahren und bat sie nun, auf ihn zu warten. Sie machten es sich in der Empfangshalle bequem. So war George in der Nähe von Tibby, der vor der Tür saß. Und falls noch einmal etwas passieren sollte, hätten sie diesmal auch Zeugen für ein Alibi. Also, es gefällt mir gar nicht, dass wir von der Polizei verdächtigt werden. Ja, aber am Anfang müssen Polizisten nur mal alles für möglich halten. Trotzdem, am liebsten wäre mir, wir könnten herausfinden, wer das war. Vielleicht war es ja die Frau, die nach dem Mondgestein gefragt hat. Aber irgendwas scheint mit dieser Bekannten von Patricia auch komisch zu sein. Sie ist ja offenbar angezeigt worden. Das wissen wir doch gar nicht. Es gibt hm. auch Zeitungsanzeigen. Stimmt. Und vor uns liegen übrigens eine Menge Zeitungen. Und Moment. was willst du damit sagen? Ich ahne es. Wir sollen alle Anzeigenseiten durchschauen, weil da vielleicht irgendetwas Interessantes zu finden sein könnte. Richtig? Warum nicht? Wir haben ohnehin nichts zu tun und bis Onkel Quentin kommt, dauert es bestimmt noch. Gut möglich. Gleich kann hm. bei ihm manchmal noch eine ganze Stunde heißen. Die Freunde teilten sich die verschiedenen Zeitungen auf und studierten alle Anzeigen auf der Suche nach etwas Ungewöhnlichem. Übersetze, Briefe in alle Sprachen, Hilfe Ihnen beim Aufräumen. Zwei junge Welpen abzugeben, Süß. Tja, alles nicht so spannend. Hier, Na? hört mal. Na? Biete echtes Mondgestein, 100 Gramm schwer. Preisverhandlungssache. Uh, wirklich? Hat Jake nicht gesagt, dass ein halbes Gramm schon über 500 Pfund kostet? Ja, das hat er. Na, warte mal, dann würden 100 Gramm 100.000 Pfund wert sein. Wow. S sagt unser wandelnder Taschenrechner. Danke. Entschuldigen Sie, ähm, dürfen wir uns diese Seite mitnehmen? Von mir aus. Morgen früh kommen die Zeitungen sowieso weg. Da kommt Onkel Quentin. Hallo Kinder. Was musste ich schon wieder über euch hören? Ihr habt die Polizei rufen lassen? Ach ja, Vater. Ich habe Patricia gefunden. Weißt du, sie lag auf dem Boden bewusstlos. Die Freunde erzählten alles, was sie erlebt hatten. Und Onkel Quentin hörte sehr gespannt zu. Er wusste nämlich sehr gut, wie wertvoll Mondgestein für manche Wissenschaftler ist. Mein Kollege beschäftigt sich mit dem Vergleich verschiedener Gesteine. Mit echtem Mondgestein könnte er sicher große Fortschritte machen, aber 100.000 Pfund hat er natürlich nicht. Und für den Überfall auf Patricia kommt er sicher auch nicht in Frage. Auf keinen Fall. Wir waren rund um die Uhr zusammen. Aber jetzt wird es wohl Zeit für euch in eure Schlafsäcke zu kriechen. Das stimmt. Also, auf zum Campingplatz. Ja, okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Am nächsten Morgen frühstückten die Freunde im Bistro des Zeltplatzes. Gerade wollten sie sich die Zeitungsanzeige zum Mondgestein noch einmal genauer anschauen, als sie Jake entdeckten, der ganz in der Nähe über einen Kiesweg ging und dabei konzentriert auf den Boden starrte. Guten Morgen! Hast du was verloren? Was? Ach, ihr seid es! Morgen allerseits! Ich mache nur gerade mein Suchtraining. Was ist denn ein Suchtraining? Wenn man einen Meteoriten finden will, kann man seine Sinne vor der Suche darauf trainieren. Und wie geht das? Uh, hier, dieser Stein sieht einem Stück Mondgestein ziemlich ähnlich. Ein schwarzer Stein mit kleinen hellen Punkten. Genau, bei richtigem Mondgestein wären da noch mehr helle Punkte. Aber zum Training reicht es. Ich werfe ihn auf den Kiesweg und dann suche ich ihn. Und dabei schärfst du deine Sinne zum Entdecken kleiner Steine mit Punkten. Glaubst du eigentlich, dass du auch einen richtigen Meteoriten finden kannst? Ich bin mir sogar sicher, dass es hier einige Meteoriteneinschläge gab. Ich habe darüber sehr glaubwürdige Berichte gelesen. Ähm, was würdest du dann machen, wenn du so einen Stein finden würdest? Na, <lacht> ihn verkaufen. Ist die Anzeige dann von dir? Welche Anzeige? Ich habe doch noch gar nichts gefunden. Die, diese Anzeige hier. Mondgestein zu verkaufen. 100 Gramm? Oh, das ist selten. Aber wenn es stimmt, dann gibt es hier in der Gegend nicht nur die üblichen kleinen Meteoriten, sondern vielleicht sogar ganz besonders große. Da trainiere ich doch gleich mal weiter. Macht's gut. <lacht> Klar. Viel Erfolg, Jake. Ein richtiger Glückssucher, was? Tja, und wenn es stimmt, dass jeder, der Mondgestein findet, es auch verkaufen kann... Dann ging es bei dem Besuch der Polizei ja vielleicht doch nicht um diese Verkaufsanzeige. Tja, wer weiß. Jake hat ja gerade auch gesagt, dass Meteoriten, die 100 Gramm schwer sind, eigentlich ganz ungewöhnlich sind. Dann wollte die Polizei vielleicht überprüfen, ob es sich um eine Fälschung handelt. Aber wir wissen doch gar nicht, ob das die Anzeige ist, um die es den beiden Polizisten gestern im Planetarium ging. Das stimmt, aber vielleicht hat diese Anzeige ja irgendwas mit dem Überfall auf Patricia zu tun. Hier steht doch eine Telefonnummer. Wir könnten einfach mal anrufen und abwarten, wer sich da meldet. Was meint ihr? Und genau das taten sie. Sie gingen zur Telefonzelle des Zeltplatzes und wählten die angegebene Nummer. Eine Frauenstimme meldete sich mit dem Namen Conrad. Und sie legten wieder auf. Im Telefonbuch, das in der Zelle lag, fanden sie diesen Namen wieder und dazu eine Adresse in Sidmouth. Sie besorgten sich im Büro des Zeltplatzes einen Ortsplan und machten sich auf den Weg. Eine halbe Stunde später kamen sie in einer Straße mit hübschen Cottages an und fanden auch eines, an dessen Türschild Conrad zu lesen war. Sie hörten Stimmen, die aus dem Garten hinter dem Haus kamen. Vorsichtig schlichen sie rechts um das Haus herum spähten um eine Ecke und sahen eine Frau und einen Mann auf einer Terrasse an einem Tisch sitzen. Ach, leiser. Es ist doch im Grunde absurd, dass man Mondgestein überhaupt besitzen kann. Wenn es jemandem gehört, dann ja wohl dem Mond und sonst niemandem. Ja, ja. Philosophie ist ein schönes Hobby, Alan. Es bringt uns aber kein Geld. Das ist die Frau, die gestern von der Polizei aus dem Planetarium geholt wurde. Ja, das stimmt. Mhm. Und die beiden streiten sich um Mundgestein. Sieht so Und Patricia hat mit einer Leiser telefoniert. Psst! Wenn Sie uns nicht entdecken, erfahren wir vielleicht mehr. Okay. Leise, Jamie. Wir haben doch genug Geld, Leiser. Aber nicht genug, um das Haus zu renovieren. Kommt drauf an, was man für Ansprüche hat. Ach, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Oh, aber nicht doch leiserlein. Nenn mich nicht leiserlein. Ich bin nicht mehr deine kleine Schwester, sondern eine erwachsene Frau. Und ich dulde nicht, dass du einen Rückzieher machst. Wir verkaufen den Stein. Die beiden hatten offenbar ganz unterschiedliche Ansichten darüber, was mit einem solchen Stein geschehen sollte. Aber vor allem fragten sich die Freunde, wie sie überhaupt an diesen Stein gekommen waren. George schlug vor, sich ein wenig umzusehen. Während Dick und Anne weiter lauschten, entfernten sich Julian, George und Timmy von der Terrasse und spähten durch jedes Fenster. An der Vorderseite des Hauses gingen sie möglichst schnell vorüber, damit keine Passanten auf der Straße auf sie aufmerksam wurden. Außer einem großen Wohnzimmer war auch nicht viel hinter den Fenstern zu sehen. Schließlich erreichten sie die linke Seite des Hauses und spähten durch ein weiteres Fenster. Sieh mal, Julian. Da ist ein großes Plakat vom Mond. Ja. Und daneben, das scheint sogar eine Nahaufnahme von der Mondoberfläche zu sein. Und da, ein Mann mit Astronautenhelm. Könnte das sich Mr. Conrad sein, als er noch jünger war? Hm. Ja, vielleicht. Timmy, oh eine Vespa hat ihn geärgert. Oh, der wird ja mal ganz nervös. Was ist hier los? Welcher Hund treibt sich hier herum? Schnell weg, George! Halt! Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Oh, oh je! Äh, Entschuldigung. Also, wir haben gerade dieses Fenster entdeckt. Ja und? Was gehen euch unsere Fenster an? Äh, was ist denn hier los, Leiser? Na nun, wer seid ihr denn? <lacht> Na ja, das ist so. Wir haben die Anzeige gelesen, dass sie Mondgestein verkaufen. Und da wollten wir wissen, wie so ein Stein vom Mond aussieht. Genau. Ihr seid aber neugierig. Ha, mir gefällt das. Wenn ich nicht neugierig gewesen wäre, dann wäre ich nie bis zum Mond geflogen. Sie waren auf dem Mond? Wirklich? Kommt mit ins Haus. Mein Mondzimmer habt ihr ja schon entdeckt. Dort erzähle ich euch alles und zeige euch auch den Stein vom Mond. Okay. Ähm... Können meine Geschwister Ann und Dick auch mit reinkommen? Was? Hier lungern noch mehr von euch rum? Leiser. <lacht> Entschuldigt. Meine Schwester hat letzte Nacht nicht gut geschlafen. Oh. Selbstverständlich können die beiden mit hereinkommen. Das ist nett. Aber ihr zieht eure Schuhe aus und eure Jacken hängt ihr in die Garderobe im Flur, wie es sich gehört. Klar. Und der Hund bleibt vor der Tür. Ja, ja. Natürlich, Mrs. Conrad. Selbstverständlich. Schließlich kamen auch Anne und Dick mit dazu und die Freunde gingen, begleitet von Mr. Alan Conrad, in sein Mondzimmer. Alan Conrad war zwar nicht direkt auf der Mondoberfläche gewesen, hatte aber mit Hilfe einer Sonde Mondgestein zum Raumschiff befördert. Er zeigte ihnen Bilder von dieser Expedition. Und schließlich holte er aus einem Schrank einen gläsernen Kasten in dem sich ein Stein mit vielen weißen Punkten und Flecken befand. In diesem Moment betrat auch seine Schwester Leiser den Raum. ich? <lacht> Nein, gar nicht. Ich zeig den Kindern gerade den Stein. Seht ihr? Er hat Milliarden von Jahren auf dem Mond gelegen. Tja, und äh, nun ist er wohl gerade so etwas wie der Stein des Anstoßes. Wieso sagst du das? Habt ihr uns etwa belauscht? <lacht> wir waren ja wohl kaum zu überhören, Leiser. Und du hast ja recht, mein Junge. Es gibt tatsächlich ein bisschen Aufregung um das Mondgestein. Aber wenn Sie diesen Stein vom Mond geholt haben, gehört er doch sicher Ihnen. Genau. <lacht> Nein, ganz so ist das nicht. Und wieso nicht? Das Mondgestein, das wir bei unseren Apollo-Missionen mitgenommen haben, gehört den Regierungen der Länder, die an der jeweiligen Mission beteiligt waren. Also gehört dieser Stein der Regierung von Großbritannien? Er gehörte ihr, bis er mir als Anerkennung für meine Arbeit geschenkt wurde. Hm, keine Sorge, die Regierung hat noch mehr davon. Also ist das jetzt ihr Stein? Er soll Hunderttausend Pfund wert sein. Ja, wenn man ihn verkauft. Ein herumliegender Stein produziert jedenfalls keine Geldscheine. Leiser, jetzt gib bitte endlich Ruhe. Du hast mich doch herumbekommen. Nach zehn Jahren. Endlich. Und weshalb wurden Sie gestern aus dem Saal geholt, Mrs. Conrad? Wir waren zufällig auch da. Ja. Tja, die Beamten mussten das machen. Es ist so, dass ein Teil des Mondgesteins von den Apollo-Missionen auf, nun ja, recht kriminellen Wegen aus dem Besitz einiger Regierungen verschwunden ist. Verstehe. Wenn die Polizei so eine Anzeige entdeckt, prüft sie automatisch, ob es sich bei dem Verkäufer um einen rechtmäßigen Besitzer handelt. Sie hätten es damit so eilig, dass Sie keine Minute warten wollten. Sie haben herausgefunden, wo ich mich aufhielt und mich nach Hause gefahren, damit ich Ihnen die Geschenkurkunde zeigen konnte. Ja. Wir haben zufällig auch mitbekommen, dass Patricia im Hotel überfallen wurde. Könnte das auch etwas mit diesem Stein zu tun haben? Ganz schön viel, was ihr zufällig mitbekommt, findet ihr nicht? Und dabei habe ich euch in unserem kleinen Sidmouth noch nie gesehen. Wir machen hier nur ein paar Tage Ferien. Auf dem Zeltplatz. Aber unser Onkel wohnt im Hotel. Jetzt wird mir einiges klar. Ihr seid die Kinder, die unter Verdacht standen, Patricia überfallen zu haben. Stimmt das? Wenn Sie das wissen, dann sind Sie wohl die Leiser, die Patricia nach dem Überfall angerufen hat. Ja, das stimmt. Ah. Wir sind ja mit Patricia befreundet. Sie war meine beste Studentin als ich noch Astronauten ausgebildet habe. Ah, jetzt lenkt nicht ab, Ellen. Leiser. Die Kinder haben behauptet, sie hätten Patricia bewusstlos gefunden. Aber die Polizei hält es auch für möglich, dass sie den Überfall selbst begangen haben. Also das ist nicht wahr. Die Constables haben uns durchsucht und die Mondsternkette nicht bei uns gefunden. Die könntet ihr ja rechtzeitig versteckt haben. Leiser, was sollen diese Verdächtigungen? <lacht> Wir sind doch nur Zeugen und haben nichts getan. Das wird sich schon alles klären. Und im Übrigen finde ich diese ganze Jagd nach dem Mondgestein völlig unsinnig. In meinen Augen kann man solche Steine gar nicht besitzen. Wenn überhaupt, dann gibt es für mich nur einen rechtmäßigen Besitzer dieses Gesteins. Und der wäre? <lacht> der Mond selbst. Aber was ist mit Wissenschaftlern? Mein Vater hat einen Kollegen, der viel dafür geben würde, einen Stein vom Mond für seine Forschung zu haben. Wirklich? Und wo wohnt er? Hier in Sidmouth. Onkel Quentin sieht ihn gerade jeden Tag. Oh, dann wird es ja Zeit, dass ich auch mal davon erfahre. Dieser Wissenschaftler kann meinen Stein gern bekommen. Moment, was soll das heißen? Willst du den Stein jetzt etwa verschenken? Er bekommt ihn von mir als Leihgabe. Das ist doch dasselbe. Aber nur fast. Und es wäre gut für die Wissenschaft. Also Kinder, es reicht. Ich habe genug von eurem Besuch. Ihr solltet bestimmt ohnehin bald nach Hause. Ja, ja. Natürlich. Gehen wir mal. Wiedersehen. Wiedersehen, Kinder. Noch immer war es ein Rätsel, wer Patricia überfallen hatte. Vielleicht war es ja doch jene Frau gewesen, die im Planetarium nach dem Anhänger der Kette gefragt hatte. Und diesen Verdacht wollte die Polizei ja überprüfen. Eine Weile saßen die Freunde noch zusammen auf der Bistro-Terrasse, wo man auch in dieser Nacht Sternschnuppen beobachten konnte. Es war ein so warmer und windstiller Abend, dass sie sogar ihre Jacken ausziehen konnten. Sie wünschten sich wohl alle und mit jeder Sternschnuppe heimlich, dass sich der schwere Verdacht, der noch immer auf ihnen lastete, bald auflösen würde, bis sie schließlich schlafen gingen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wir tun doch niemandem was. Ähm, hallo? Wohnen hier die Kirins? Ja, warum? Hallo, guten Morgen. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Aber Polizei? Aber wieso? Guten Morgen, Kinder. Constable Smith. Ihr kennt mich ja schon. Und Constable Winston. Wir hatten auch schon das Vergnügen. Guten Morgen, Constable. Morgen. Worum geht's denn? Heute sehr früh am Morgen wurde eine Anzeige gegen euch erstattet. Gegen uns? Aber wieso? Ihr steht im Verdacht, bei Mr. und Mrs. Conrad eingebrochen zu haben. Was? Aber warum hätten wir das tun sollen? Ja, und vor allem wann? Der Stein vom Mond ist heute Nacht gestohlen worden. Und ihr habt euch ja offenbar brennend für ihn interessiert. Mrs. Conrad sagte aus, dass ihr die Letzten wart, die im Haus gewesen sind. Ja, und Mr. Conrad hat euch gezeigt, wo sich der Stein befand. Und das passt zu dem Verdacht, dass ihr auch hinter dem Überfall auf Mrs. Sherman stecken könntet. Aber nein, wir waren das nicht. Wir würden niemals eine Straftat begehen. Wirklich nicht! Nie! Tja, also, ihr müsst verstehen, dass uns solche Beteuerungen wenig bringen. Am besten, ihr helft uns. Wir müssen eure Sachen noch einmal durchsuchen. Klar! Kein Problem. Ach, machen wir. Die Freunde holten ihre Rucksäcke und Kleidungsstücke aus den Zelten und ließen alles durchsuchen. Sie waren sich ja ganz sicher, dass sie unschuldig sind. Hier ist noch eine Jacke von mir. Und hier... Ist mein Rucksack. Danke. Hier ist nichts. Und hier Bonbons und Kaugummi. Äh, Moment. Was ist das denn? Gehört diese Kette dir? Nein, die gehört mir nicht. Und wem gehört diese Jacke? Ähm, mir. Aber ich trage keine Ketten. Und warum war diese Kette da drin? Ist das nicht die Kette von Patricia? Die mit dem Mondstein? Ja, das glaube ich auch. Fragen wir die Besitzerin am besten selbst. Das Hotel ist ja nicht weit. Ich hole sie. Aber ich war das nicht! In wenigen Minuten kam Constable Winston mit Patricia zurück. Die blickte kurz auf die Kette und bestätigte, dass es ihre war. Verblüfft vernahm sie, dass sie in der Jacke von George gefunden worden war. Du hast meine Kette gestohlen? Heißt das, du hast mir auf den Hinterkopf geschlagen? Und danach hast du die Polizei rufen lassen, um den Verdacht von dir abzulenken? Aber nein! Niemals, Patricia! Mann, die Kette muss jemand in meine Jacke geschmuggelt haben. Naja, das hätte ich in deiner Situation jetzt auch gesagt. Aber George war das ganz bestimmt nicht. George bewundert doch Patricia. Und sie würde niemals irgendjemandem was tun. Und außerdem kann sie Ketten überhaupt nicht leiden. Das stimmt. Na gut, also welches Motiv du haben solltest, ist mir allerdings auch ein Rätsel. Deshalb werden wir dich auch erst einmal nicht mitnehmen. Aber ihr haltet euch zur Verfügung. Die Polizisten verließen den Zeltplatz und auch Patricia ging mit ihnen davon. Patricia kann doch nicht im Ernst glauben, dass ich sie überfallen habe. Mit ihrer Kette in deiner Jacke sieht es aber leider danach aus. Aber wie ist diese Kette denn da reingekommen? Das weiß ich genau und ich weiß auch, wer den Stein gestohlen hat. Aha. Und wieso sagst du das den Polizisten nicht? Ja, weil die mir sowieso nicht glauben. Was denkst du denn, wer es war? Na, Mrs. Conrad. George, das ist doch Unsinn. Sie besteht sich doch nicht selbst. Der Stein gehört ihrem Bruder. Das stimmt, aber warum sollte sie den bestehen? Mrs. Conrad wollte den Stein verkaufen. Aber gestern hat ihr Bruder beschlossen, ihn einem Wissenschaftler zu überlassen. Kostenlos. Das heißt, Mrs. Conrad kann den Traum von 100.000 Pfund vergessen? Genau, außer sie stiehlt den Stein und verkauft ihn heimlich. Und um den Verdacht auf mich zu schieben, hat sie mir die Kette in die Jacke geschoben. Aber wann sollte sie das getan haben? Gestern sollten wir doch unbedingt unsere Jacken und Schuhe ausziehen. Und sie ist erst später ins Wohnzimmer gekommen. Das war die Gelegenheit. Aber sie hatte diese Kette doch gar nicht. Oder glaubst du etwa, sie hat Patricia überfallen? Die beiden sind befreundet. Vielleicht wissen wir einfach noch nicht alles. Wir könnten doch Folgendes machen. Wenn Mrs. Conrad die Kette in meine Jacke geschoben hat, ach, dann wird Timmy es herausfinden. Ich brauche ihm nur, meine Jacke vor die Nase zu halten, wenn wir bei Mrs. Conrad sind. Stimmt. Wenn sie es war, würde er sofort anschlagen. Eben. Also gehen wir zu ihr oder wollt ihr den Verdacht, wir hätten das Mondgestein gestohlen auf euch sitzen lassen? Nein, natürlich nicht. Gehen wir. Mhm. Ach, genau. Komm mal her, Timmy. Hier. Schnupper ruhig schon mal an meiner Jacke. Ich sie natürlich auch mit. Auf geht's. Die Freunde machten sich auf den Weg zum Ausgang des Campingplatzes. Dabei kamen sie an Jake Seeker vorbei, der gerade seinen Schlafsack aus dem Zelt zog und zusammenrollte. Morgen, Jake. Oh, äh, morgen, Kinder. Na, räumst du gerade auf? Sieht eher nach Abreise aus. Da steht ein gepackter Rucksack. Äh, ja, ja, ich, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich muss dringend nach Hause. Ach, Timmy, was soll das Theater? Das ist doch Jake. Den kennst du doch schon. Sitz. Sag mal, warum musst du denn so dringend nach Hause? Was soll diese Frage? Das geht dich doch überhaupt nichts an. Kommt jetzt, wir wollten noch zu den Conrads. Ja, lasst uns mal weitergehen. Mhm. Sie waren noch nicht weit gegangen, gerade so, dass sie außer Hörweite von Jake waren, als Julian sie plötzlich bat, stehen zu bleiben. Wartet mal. Was ist denn, Julian? Jetzt beruhig dich doch, Timmy. George, hast du schon mal erlebt, dass Timmy ohne Grund laut gebellt hat? Nein, warum? Gerade hat er Jake begrüßt. Oder er hat angeschlagen. Du hast ihm kurz zuvor deine Jacke zum Schnuppern gegeben. Das stimmt. Aber wenn Jake die Kette hatte, dann hieße das, er hätte Patricia überfallen. Aber er ist doch nur ein harmloser Steinsammler, oder? Und warum bricht er genau an dem Tag seine Zette ab, an dem ein höchst wertvoller Stein verschwunden ist? Gute Frage. Und außerdem war er vorgestern auch im Planetarium und hat mitbekommen, wie Patricia nach ihrer Kette gefragt wurde. Und glaubte vielleicht, dass er an ihrer Kette Mondgestein hängen würde. Also ich weiß nicht. Bloß weil wir selbst unter Verdacht stehen, können wir doch jetzt nicht jeden anderen verdächtigen. Ja, aber es würde doch so einiges erklären. Wisst ihr was? Ich frage ihn einfach. Da bin ich gespannt. Warte! Was wollt ihr denn schon wieder hier? Und bringt mal euren Hund zur Ruhe. Es reicht jetzt mit dem Begrüßungsgebell. Julian sagt, das könnte auch etwas anderes als eine Begrüßung sein. Keine Ahnung, was du meinst. Haben sie eine Kette in die Jacke von George geschoben? Was wollt ihr mir denn da unterstellen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Geht beiseite, ich will meinen Kram ins Auto schaffen. Jake Seeker hatte seinen Wagen schon vorgefahren. Es war ein ziemlich altes Modell. Er öffnete den Kofferraum, um Schlafsack und Rucksack hineinzuwerfen. Darin lagen auch schon einige seiner Utensilien und die Freunde versuchten, einen Blick hineinzuwerfen. Jetzt reicht's aber mal. Verschwinde! Haut ab! Ja. Schon gut. Dass Jake es mit einmal so eilig hat, finde ich aber sehr verdächtig. Mir ja, auch so. Schlimmstenfalls fällt er gleich mit dem Mondgestein davon. Wir müssen die Polizei informieren. Sie muss ihn durchsuchen. Und wenn sich unser Verdacht nicht bestätigt? Tja, dann würden wir uns ganz schön blamieren. Mhm. Aber wenn der Verdacht stimmt, dann wäre das vielleicht die letzte Chance, den Stein zu retten, bevor er auf dunklen Wegen verschwindet. Stimmt. Wir haben keine Wahl. Na, dann los. Ja, Beeilung. Sie liefen zur Telefonzelle des Campingplatzes, riefen die Polizei an und konnten auch gleich mit den Constables Smith und Winston sprechen. Und da diese beiden, wie alle guten Polizisten, prinzipiell jedem Verdacht nachgingen, kamen sie auch sofort zum Campingplatz, um die Sache zu überprüfen. Allerdings schienen sie selbst wenig überzeugt von der neuen Spur zu sein. Mr. Seeker, es tut uns leid, aber wir müssen Ihre Sachen und Ihr Auto einmal durchsuchen. Aha. Und warum? Nun, immerhin sind Sie offenbar seit Jahren auf der Suche nach Mondgestein und hätten ein starkes Motiv. So ein Unsinn. Ein Stein, der seine 100.000 Pfund wert ist, würde doch jeder gern besitzen. Schauen Sie doch mal, Constable. Das ist die Jacke, in der Sie heute Morgen die Kette gefunden haben. Und jetzt lasse ich Timmy daran schnuppern. Und sehen Sie, was passiert. Er, er läuft zu Mr. Seeker und schlägt an. Das heißt mm. doch nichts. Der Hund kennt mich einfach schon gut. Äh, nun, wenn Sie nichts zu verbergen haben, wäre ja alles in Ordnung. Also, öffnen Sie bitte Ihren Kofferraum. Aber bitte, bitte? Ja, bitte schön. Mein Rucksack, mein Zelt. Schauen Sie ruhig gründlich nach. Na, Kinder? Wer mit dem Finger auf andere zeigt, der wird es selbst gewesen sein. So ist es. Wenn wir nichts finden, steht ihr nur noch stärker unter Verdacht. Aber abwarten. Öffnen Sie bitte auch Ihre Autotüren, Mr. Seeker. Aber selbstverständlich. Bitte sehr. Mit klopfendem Herzen schauten die Freunde der Durchsuchung zu. Die Constable Smith und Winston krempelten alles um und tasteten jeden Zipfel und Winkel ab, um den Stein zu finden. Und der war mit seinen 100 Gramm ja nicht gerade winzig. Anne und Dick hatten in solchen Situationen oft ein besonders scharfes Auge. Sie mussten zwar etwas abseits bleiben, musterten aber alles, was sie sehen konnten, so genau wie möglich nicht irgendwas Verdächtiges entdecken, decken? Nein, wirklich nichts. Aber Timmy schlägt doch nicht ohne Grund an. Tja, also bei allem guten Willen, ich kann nichts finden. Seht ihr? Ja, ich auch nicht, Constable. Sag ich doch, Sie sollten sich lieber die Zelte dieser Kinder noch mal ordentlich vorknöpfen. Kann ich jetzt fahren? Also, von mir aus haben Sie freie Fahrt, Mr. Seeker. nicht wegfahren! Stehen bleiben! Hier kommen sie nicht durch! Ich? Bist du verrückt? Aus, Timmy! Was war mit Dick passiert? Kaum dass Jake den Motor angelassen hatte, rannte er plötzlich los, stellte sich vor das Auto, breitete beide Arme aus und zwang Jake stehen zu bleiben. Und dabei wurde er von Timmy unterstützt. Julian, George und Anne liefen sofort zu ihnen. Das Ganze zog schon neugieriger an. Dick, was ist denn los? Bist du lebensmüde? Ganz, ganz wie ruhig, Dick. Wie ist, ist die Polizei hier? Ja, das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt hört aber auf mit dem Theater. Ja, darf ich fragen, was das soll? Die Stoßstange. Schauen Sie sich die mal genau an. Wieso? Was ist damit? Die hängt doch völlig schief vor dem Auto. Und deswegen so ein Wuhai? Ist doch nicht verboten. Also das ah, <lacht> allerdings hat der Junge recht. Ähm, die Stange, die schließt auch nicht richtig mit der Karosserie ab. Ähm, Smith, haben Sie zufällig einen Schraubenzieher? An meinem Mehrzweckmesser. Äh, Moment. Oh, hier ist etwas. Ein, ein Stein. Das ist der Stein von Mr. Conrad. Ganz sicher. So, das gibt's doch nicht. Halt, stopp! Stau, wohin so schnell? Bleiben Sie stehen! Und, Sie halt, stehen bleiben, halt, bleiben, komm ey. zurück! Stopp. Bleiben Sie mal schön hier, Mr. Seeker. Fliehen ist doch sowieso sinnlos, wenn Sie Ihr Auto und den Stein hier lassen. Ach, halt doch deinen Mund! Nun, Mr. Seeker, <lacht> ich glaube, dass Sie uns eine Erklärung schuldig sind. Beweisen Sie mir erst mal, dass ich den Stein unter der Stoßstange versteckt habe. Wenn ich ihn stehlen wollte, dann hätte ich das schon längst tun können. Ich bin schließlich seit Wochen hier. Aber bis gestern wussten Sie gar nicht, dass es hier in Sidmouth so einen Stein gibt. Das haben Sie erst durch uns erfahren. Genau. Ja, weil wir die Verkaufsanzeige entdeckt und Ihnen gezeigt haben. Blödsinn. Und woher wollt ihr überhaupt wissen, dass das wirklich das Mondgestein der Conrads ist, ha? Huh? Ihr könnt doch sonst was behaupten. Da können wir die Bestohlenen ja fragen. Ja, gute Idee. Ich würde sagen, wir laden alle Beteiligten aufs Revier. Jetzt sofort. Ihr kommt natürlich auch. Ihr seid unsere wichtigsten Zeugen. Na, aber wenigstens sind wir keine Verdächtigen mehr. Die Constables telefonierten mit Mr. Conrad und auch mit Patricia, um sie aufs Polizeirevier zu bitten, das nur wenige Straßen entfernt war. Dort bestätigte Mr. Conrad, dass es sich um sein Mondgestein handelte. Ein paar Fragen gab es aber noch zu klären. Mr. Seeker, stimmt es, dass Sie die Mondsteinkette heimlich in die Jacke von George Kirin geschoben haben? Wann hätte ich das tun sollen, ohne dass es jemand merkt? Diese Göre taucht doch nie ohne Ihren Hund auf. George hat ihre Jacke gestern auf einer Stuhllehne hängen lassen. Uh -huh. Ich war als Letzte im Waschraum, hab die Jacke auf dem Rückweg gesehen und mitgenommen. So war's. Und kurz zuvor war Mr. Seeker vielleicht von seinem Einbruch bei den Conrads zurückgekehrt. Und nutzte die Gelegenheit, den Verdacht ein zweites Mal auf euch zu lenken. Unterstellung! Aber wenn Sie die Kette hatten, dann haben Sie mich überfallen, Mr. Seeker. Warum haben Sie das getan? Ich sage gar nichts. Er hat kurz vorher gehört, sie hat Mondgesteine an ihrer Kette. Und weil er sie von hinten überfallen hat, hat er den Irrtum auch nicht gleich erkannt. Aber woher wussten Sie, wo ich wohne? Sind Sie mir heimlich gefolgt? Antworten Sie, Mr. Seeker. Ähm, nö. Wahrscheinlich ist er uns gestern auch gefolgt und hat heimlich beobachtet, wie Mr. Conrad uns den Stein gezeigt hat. Klingt ziemlich plausibel. Am Tatort werden ohnehin gerade Fingerabdrücke genommen. Und wir nehmen jetzt mal Ihre. So, fangen wir mit dem Zeigefinger an. Drücken Sie die Fingerkuppe hier drauf. oh, oh Mann, Mist. War das jetzt ein Geständnis? Ja, ja, okay. Ich gebe ja alles zu. Mein größter Fehler war, mich mit diesen Kindern einzulassen. Na, ja, für uns war es ein Glück. Entschuldigt bitte, dass wir Euch so lange in Verdacht hatten. Wir sollten uns wohl lieber bei Euch bedanken. Ohne euch wäre dieser wertvolle Stein wohl auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Gern geschehen. Keine Ursache. Kann man euch denn mit irgendwas äh, eine Freude machen? Na ja, sie vielleicht nicht. Aber Patricia. Das würde ich sehr gern. Was kann ich denn tun? Also, es wäre toll, wenn Sie ein bisschen Zeit für uns hätten. George hat nämlich einen neuen Berufswunsch. Genau. Sie will auch Astronautin werden, zumindest im Moment. Und sie wollte sie fragen, wie man das wird. Oh, bist du deshalb vorgestern in mein Zimmer gekommen? Ja, genau. Na, dann wird es aber wirklich Zeit, dass wir dieses Gespräch nachholen. Mhm. Treffen wir uns im Hotelcafé auf der Terrasse? Und kommt ihr auch mit? Na klar. Unbedingt. Ich bin jetzt schon gespannt. Mhm. Und Timmy darf dieses Mal auch zuhören. Auf jeden Fall. <lacht> Wiedersehen, <lacht> Gern geschehen. Wiedersehen. Und nochmal vielen Dank. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Hen und Josh. Und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns locken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir. Nur. Das war ein Hörspiel von Europa. Buch Katrin McLean. Redaktion Hela Fitzen. Produktion und Regie Heike Dine Körting. Geräusche Wanda Osten. Musiktonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie, Ivo Möller, Jannik Endemann, Teresa Underberg, Alexandra Garcia, Gordon Piedesack, Maut Ackermann, Martin Brücker, Rémi Mignon, Rüdiger Schulzki, Detlef Tams, Stefanie Kirchberger, Christian Rudolf, Achim Buch, Vreni Frost und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-freunde.de